Tigris közbeli! A vendéglőből kis hihető emberek még látták elvágtakni Robin. Legalábbis bizonyosnak látszott, hogy ő az, aki, mint gyorsan elsuhanó ány, vágtat a félhomályban a hegyek felé. Haud letérdett Rover mellé, megvizsgálta. Ejj? kérdezte ellen. Igen. De hiszen mindkét revolvere a tokba van mondta valaki csodálkozva. A seriff felállt. El kell fogni a tigrist, ha ismét látjuk. – Miért? – Orgyilkos Robert hátulról érte a lövés, miután lóra ült. Biztos vagy ábbá? – Igen. Valaki menjen trikli doktorért, és szállítsuk haza Robert. Azt hiszem, a golyó lecsúszott a lapockájáról. – Ha nem túl mélyen fúródott a tüdőbe, akkor megél, mondta a kocsmáros. De mielőtt elmagyaráznánk, Rover emberei szép lövöldözést kezdenek, majd gazdájukat, így hozzuk az a, miután nálunk járt. Hold levette a kalapját, és megvakarta a feje bóbját. Ú, ez csak ugyan meleg helyzet. Majd én előre megyek, mondta végül bizonytalan hangon a serif. Közben valahogy rögtönzött kötéssel látták el Rovert. A seb nem vérzett erősen. A nyílás összezárult félig meddig. A vendéglős néhány emberrel kitolta a zöldséges kocsit a fészerből, hogy elszállítsák rajta Rowert. Valaki már vártatott Rikli doktorért. A többi utálattal, lossz eltelve állt. Orgyilkosság itt évszámra nem fordul elő, talán még rablógyilkos se teszi, ha nyugati ember. Hátúról egy lovast lepuffantani? Ilyesmi a legcsúfabb gyalázatosság. A serif már ellovagolt, és a többiek is felcihelődtek a lovaikra, hogy kövessék az zöldséges kódét, amelyen valahogy elhelyezték a sebesültet. Áj! Egy fegyveres fogadta holdot. Beszélni akarok az öreg Bobbal. Hivatalosan jöttem! Az őrbe kiáltott. Hey Bob, jöjjön csak ide! Faustomból érkezett valaki! Nem mondta, hogy serif az illető. Hol egy erősen hanyatlóba volt? Az öreg Bob kijött. Hol a gazda? kérdezte nyugodtan, de különösen mereftes tartással. Beszélni valón van veletek, hívd össze az embereket. Hol a gazda? Ide figyelj, Bob. Én ide, mint serif, jöttem, hivatalos ügyben, és felelőssé teszlek téged meg az embereidet mindenért, ami történni fog a megakadályozó munkámba. Bob kivette a pipáját és köpött. Aztán vállat volt. Mit akarsz? Az embereket hívd össze a közelből, és ha lehet, beszélnék Miss roverrel is. – És megmondod akkor, hogy hol a gazda? – Igen. Rövidesen együtt voltak a farm legényei, és kis ijetett Molly is. Sápat volt, és kis jött, de amennyire lehetett, megőrizte a nyugalmát. – Mi történt az apámmal? A fegyveres kabolyok hang nélkül, de olyan kifejezéssel fogták körül, hogy hol megborzat. Ott kezdem, hogy Rover ma lent járt a Fawkszoni kocsmában, ahol ismét nagy veszekedés volt, és sértetlenül távozott, egy idegen ifjú társaságában. – Mi történt vele? – kérdezte halkam Molly. Ezzel az emberrel szóváltása volt, és elhatározták, hogy megverekszenek egymással. – És? – Nem így történt. Az illető hátulról lelőtte Rovert. Molly halkan felsikoltott, és Bobra támaszkodott. Rover él, nem tudom, veszélyes-e a sebe. – Ti ezt végignéztétek? – kérdezte Bob. – Mi a kocsmában voltunk. Lövést hallottunk, és mire kisiettünk, az idegen ellovagolt. A foxtoniak ide hozzák Robert. Előre jöttem, hogyha lehet, megakadályozzam a lövöldözést, mert azt hinnétek, hogy mi foxtoniak lőttük le az öreget. – Így is azt hisszük, Sheriff, mondta valaki keményen. Allőtte le a gazdát, aki a mérnököt elszöktette. Hold állta a tekinteteket. Bob neki vörösödve ugrott a serif felé. Azt akarod mondani, hogy valami idegennek állott érdekében a zsilip ellen fondorkodni? Igen. Ki az az idegen? Mi? Kiáltotta egy másik. A serif megvárta, amíg csend lett. A tigris felelte azután. Erre elült minden zaj. Figyelmeztették rá Robert, én magam hoztam ide a küldöncöt egy Patterson nevű serif A fogszoniak még senkit sem lőttek le hátulról, és velem együtt üldözni fogják a tigrist, mert az orgyilkos errefelé nem talál sövetségest. Molly első rémület zsibadásából csak most ért magához. Az apja iránti aggódáson kívül egy új fájdalom is kínoszta. Robin tette. Orvult a kételkedet is eddig abban, hogy a fiatalember rablógyilkos most már bizonyossá vált, hogy ez. – Sheriff, mondta hangosan is határozottan. – A fokstoniak nyugodtan jöhetnek az apámmal, itt egy szóval sem bántják őket. – Ez nagyon helyén való megnyugtatás, Miss. Felesleges vérontás lenne – mondta a sheriff. És a zsilip? – kiáltotta Bobapó. – Számíthatunk? – Csend! Móli átvette az intézkedést. Ennek az ügynek semmi köze a zsiliphez. Veszélyes a seb? Nem tudom, Miss Rover. Elküldtem trikliért, az majd megmondja. A lapocka alatt talált, de Rover még él. Feltűnt a sebesültet szállító kordé, mögötte a foksztoniak. A golyó nem hatott mélyen a tüdőbe, mert elcsúszott kisé. Azért veszélyes volt. Nyugodtan kell feküdni, mondta Trikli doktor. Ez az öreg medve kiheveri. A doktor beszédmódja kisényes volt, de sokra tartották felé. Móli ott ült az apja ágya mellett. A beteg már magához térte nem szólt, gondolkodott. Később Bob jött be. Miss Rover, csak egy fejbólintás és egész... Hogy a gazda felvilágosítson bennünket. Az emberek nyugtalanok és hiába vigyázunk. Valami kirobbáhat. A beteg felemelte a kezét, és intett, jelezve, hogy kérdezzen Bob. – A Foustoniak bűnösök ebbe? A beteg határozottan nemet intett a fejével. – A tigris lőtte le, orvult? A beteg lassan igent bólintott. Az öreg kiment, hogy megnyugtassa a legényeket. Rover a lánya felé fordult. Nem volt szabad beszélnie, a szemével kért valamit. Molly papírt és ceruzát hozott. Rauver keze erőtlenül húzta az iront. – Keressétek Clayton! A zsilipet akarom! Törölj! Molly megértette. Este kisietett az emberek közé. – Fiúk, összeállítunk egy csapatot, és megpróbáljuk felkutatni a mérnököt. Én veszem át az apám helyét. A zsilipet felépítjük. Most már becsület kérdése, hogy megijedünk-e egy szárablótól, vagy akár száz folks tanított. Eltalálta a hangot a kovbolyok szívéhez a hívságon keresztül. – Miss Rover? – mondta Bobapó. – Mi valamennyien az utolsó emberik ott állunk ön mellett? Helyes Lőmó rajzúgott fel. – És ha lehet – folytatta Móli – akkor elfogjuk ezt a fenevadat is. – És felhúzzuk az első fára. – Nem – mondta határozottan a lány. – A Rover falm embelei nem lincselnek. A tigrist átadjuk a törvénynek, ha lehet élve. Bement a házba, és végig sietett a folyosón a szobája felé. El kell fogni azt a fenevadat alakoskodó szelid arcával, megtévesztő modarával. Felkötni, lelőni, gondolta elkeseredetten, és benyitott az ajtón. A szobájában, szemben velem, ott volt Robin, a tigris.